Посеред кімнати стояв скляний столик з пляшкою посередині. Вона вказала рукою на крісло, сама сіла на диван навпроти, схрестила ноги, налила в два келишка прозорий напій. «Лікуюсь», – пояснила вона. «Допоможеш?» – він кивнув. Власне, все йшло за планом, коротко і без зайвих слів. Він взяв келишок і сміливо перехилив його. Одразу відчув, ніби очима випив вони одразу мало не опинилися десь на чолі під чубом, аби вона не помітила, що горілку п'є вперше. «Неслабо!» – захриплим голосом промовив він і пошукав очима, чим би закусити. Але на столі не лежало ані крихти. «Отже, ти Олександр!» – уточнила вона. «Можна, Сашко?» – сказав він. «Краще, Алекс!» – сказала вона. «Нині всі Олександри – Алекси!» Він кивнув. «Алекс так, Алекс!» Вона була неймовірна, шалено, невимовно гарна. Закинула ніжко на ніжко, дивилась крізь примружені повіки, прискіпливо. А чого він хотів? Дівчина, котра впускає незнайомця в квартиру, має брати ініціативу до рук. Отже, Алексе розказуй, сказала вона. І налила ще чарку. Він відчув, що огидний прищавий шашуня. Сів йому на плече. «Тікай звідси!» Вона чудово бачить, що ти шмаркач. І пити не вмієш. Зараз ти ще обісисься просто в її кріслі. А ще краще за неї ж, мовляв, хочу до мами. Сашко сміливо перехилив другу чарку, дивлячись в очі дівчини. Перша вже опустилася з очей донизу і кілком стала посеред грудей. Друга, наздогнавши її, гарячим клубком сповзла до печінки. Треба щось сказати, але він не встиг. Прочинилися двері, що вели в іншу кімнату, і на порозі з'явилася ще одна дівчина, також нафарбована і світлокоса, тільки в джинсах. На босій лівій нозі дзеленкнуло індійське брязкальце. Вона була набагато гарніша за цю. Чи, можливо, так підказали дві перехилені нимчарки? Дівчина сердито блимнула на них, підійшла до нього. «О, то я тобі вже не потрібна?» Він закрутив головою, розглядаючи обох – вони були різні й однакові водночас, мов бубочки на соняшнику. Однакові адже світлокосі з подібними зачісками і стрілками на повіках. І, звісно, різні. В одній очі були світлі, в іншої темні. То це твій гість? запитала перша. Це ще треба з'ясувати, відказала друга. Ти Олександр? Алекс, він Алекс, поправила перша. Можна Сашко. Пробурмотів він, «А хто з вас Аліса?» Вони засміялися, перезирнулися, повитягували червоні вуста рурочками. «Аліса немає, це віртуальне ім'я», – сказала друга, і на його жах розлила по чарках горілку. «За знайомство?» «Третю за любов», – вигукнула перша. «Хто тут п'є за любов?» Пролунав незадоволений голос з кухні, і на порозі з'явилася третя дівчина. Така ж біленька, тільки стрижена, з лукавими й холодними очима. На ній були високі чорні чоботи, коротка шкіряна спідниця і червоний блузон, що оголяв плечі. Дівчина простукотіла підборами і всілася навпроти, поруч із подругами. Всі троє, різні водночас однакові, сиділи на дивані і розглядали його. Точніше не його, Олександра-Алекса, а Шашуню, що сидів у нього на плечі Куйовдав волосся і смикав за вухо, через що воно стало червоним, і друге почервоніло за принципом дуальності. Вони все брешуть, сказала третя. А ліса, це я. А ти, виходить, зрадник? Тобі виходить байдуже, до кого залицятися. Він дивився на всіх трьох і відчував, що зараз замекаємо в баран, поповзе покилимо навколішки, і видасть всі три чарки напою, а можливо, і увесь сьогоднішній обід. Зустріч явно не передбачала розмови про дитинство Ейнштейна. Небайдуже пробурмотів він аби щось сказати. І напружено згадував аватарку тієї Аліси, з якою листувався півроку. Але в голові й шлунку вогняними хвилями хлюпотіла горілка. Троє прекрасних дівчат одночасно заклацали запальничками, закурили і одночасно випустили йому в обличчя три цівки диму. «Ну, то хто з нас Аліса, га?» – суворо запитала перша. «Кого ти запрошував у кіно?» – продовжила друга. «Я тобі більше не подобаюсь, спокусливо підморгнула третя. Вони розлили по четвертій. «Зараз ти будеш блювати?» – злорадно прошепотів Шашуня за його плечем. «У мене є апельсини!» – згадав він і вхопився за сумку, як за останню надію, що тримала його на цьому світі. Виклав пакет за пельсинами на стіл. Три Аліси проспівали на різні лади майже хором. О-о!